عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم نفس، وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويكفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا أظيما أما بعد فإن أصدقى الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مؤدثاتها وكل مؤدثة بدأة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara saudara sekalian, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita kembali bertemu di Kota Tegal dalam dalam rangka tausiah dalam rangka melaksanakan tausiah dan saling nasihat-masiati satu dengan yang lainnya, tentu yang kita harapkan adalah semoga apa yang kita lakukan pada kesempatan yang baik ini benar-benar dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai salah satu dari amal-amal soleh, salah satu dari amal-amal kebaikan yang akan memberatkan timbangan amal soleh kita di hari kiamat kelak Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakullah pembahasan yang insya Allah akan kami sampaikan yaitu tentang pentingnya pendidikan anak dan sekilas tentang Manhaj Atau metode para salaf rahimahumullah Di dalam mendidik Anak-anak mereka Yang perlu kita pahami bahawa bahwasanya Anak itu merupakan Nikmat Allah subhanahu wa ta'ala Yang dianugerahkan kepada seorang hamba Jadi anak adalah Nikmat Allah karuniakan kepada siapa yang dia tanzaki. Karena anak merupakan nikmat, maka setiap orang yang menikah itu dia mengharapkan agar dia dianugerahi oleh Allah anak keturunan yang baik, anak keturunan yang soleh. Di Dalam Al-Quranul Al Karim, Allah Subhanahu Wa Taala bersermon dalam Surat Ash-Shura dalam Surat Ash-Shu'ara ayat yang ke 132 sampai ayat yang ke 134. Wataku Wataku Lavi Amadzakum Di Ma dan takutlah kalian kepada Allah yang telah menganugerahkan kepada kamu sekalian apa yang kalian ketahui. Di pada ayat ini Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk bertakwa kepadanya. Bertakwa kepada Allah karena Allah telah menganugerahkan nikmat yang demikian banyaknya dan nikmatiman -nikmat yang sudah diketahui oleh manusia bahwa itu adalah nikmat dari Allah subhanahu wa taala. Jadi mensyukuri nikmat adalah bagian dari ketakwaan kepada Allah subhanahu wa taala. Kemudian Allah menjelaskan pada ayat berikutnya, Amjadkum bi an amin wabainim. Dia telah menganugerahkan kepada kamu sekalian. Binatang-binatang ternak Dan anak-anak Jadi Harta yang dimiliki oleh seorang Baik itu berupa Binatang ternak Atau yang lainnya Ini adalah Nikmat dari Allah Ta'ala Termasuk salah satu nikmat adalah Nikmat diberikannya Anak Bagi orang yang Telah menikah Allah Negerahkan kepada mereka anak keturunan wajanatin wa ayun demikian pula nikmat-nikmat itu di antara adalah kebun-kebun dan mata air-mata air apabila kita melihat ya tentang nikmat-nikmat Allah kepada kita yang hidup di negeri ini maka alangkah banyaknya nikmat itu luar biasa nikmat yang patut kita syukuri. Apa yang tidak ada di negeri kita ini? Semua yang ada. Dari berbagai macam nikmat yang Allah lurahkan kepada kepada kita. Maka apabila kita selalu mensyukuri nikmat Allah, Allah akan menambah nikmat itu. Tetapi ketika kita kufur kepada nikmat Allah, maka sungguhnya azab Allah adalah azab yang yang pedih. Jadi intinya dari ayat ini bahwa anak adalah salah satu dari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula nikmat anak ini yang patut disyukuri telah digambarkan oleh Al-Qur'anul Al Karim tentang anak sebagai nikmat dan nikmat yang berupa anak ini Wajib kita syukuri. Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini telah dijelaskan pula dalam Al-Quran Al-Karim. Di dalam surat Ibrahim ayat yang ke-39. Bagaimana Ibrahim mensyukuri nikmat Allah azza wa jalla. Yang telah memberikan kepada beliau. Dua orang anaknya. Yaitu Ismail dan Ishaq. Di saat beliau dalam usia. Pada usia lanjut, ya, usia yang menurut pandangan manusia mungkin seorang sulit untuk mendapatkan anak. Tetapi Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, orang yang tidak putus asa dari rahmat Allah, beliau senantiasa mohon kepada Allah agar diberikan anak keturunan untuk melanjutkan keturunannya. Maka Allah memberikan kepada beliau dua orang anak yang pertama adalah Ismail dari istri beliau Siti Hajar atau Sayyidah Hajar dan yang kedua adalah Ishak dari istri beliau yaitu Sarah Di dalam Al-Qur'anul Al Karim surat Ibrahim ayat 39 Allah menceritakan kepada kita ucapan nabinya dan rasulnya serta kekasihnya Ibrahim Tadkala mensyukuri Allah atas nikmat Dia anugerahinya anak kepada beliau Allah ta'ala berfirman Tentang ucapan Nabi Ibrahim Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah Alal kibari Ismail Wa ishaqa Inna Rabbi Lassami'ut ju'a Alhamdulillah Alhamdulillah Segala puji adalah milik Allah yang telah menganugerahkan kepada aku di hari tuaku dua orang anak, Ismail dan Ishak. Inna rabbila sami'u doa, sesungguhnya Tuhanku benar-benar maha mendengar. Jadi yani maha memperkenankan doa. Nah di dalam ayat ini. Banyak hal yang diambil Yang pertama Wajibnya mensyukuri nikmat Allah Ya Wajibnya mensyukuri Nikmat Allah Karena semua nikmat itu datangnya dari Allah Azza Zawajallah Mabikum min nikmatin Famin Allah Apa saja nikmat yang ada pada kalian Maka itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian yang kedua bahwa Nikmat yang Allah berikan itu semata-mata anugerah dari Allah. Maka dari itu seorang kalau mendapat nikmat, janganlah kemudian dia ujub dengan dirinya. Oh, ini karena pekerjaanku. Ini karena benar-benar murni usahaku. Ini benar-benar dari hasil pikiranku, tenagaku dan seterusnya, tidak. Semua itu dari dari Allah. Allah yang menganugerahkan nikmat pada seorang hamba. Kemudian yang ketiga, Bahwa Seorang amba Tidak boleh berputus asa Kepada rahmat Allah Tidak boleh putus asa dari Rahmat Allah Ta'ala Ya Sebagaimana Nabi Ibrahim Beliau memohon pada Allah Agar diberikan anak Sampai sekian tahun Belum diberikan ketika itu Tetapi beliau tidak pernah berputus asa dari Rahmat Allah Beliau selalu berdoa minta pada Allah Azza wa Jalla yang pada akhirnya Allah pun menganugerahkan kepada beliau dua orang anak itu di saat usia beliau telah tua di saat usia beliau telah tua baru Allah berikan pada beliau anak jadi seorang amba ya kalau baru menikah mungkin dua tahun, tiga tahun, empat tahun belum punya anak, jangan gelisah Ya, jangan Kelisah. Terus dekatkan hubungan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Minta kepada Allah ta'ala. Siang dan malam. Bangun di malam hari. Salat tahajud, Minta dalam sujud kita. Minta dalam setiap doa yang kita panjatkan kepada Allah ta'ala. Mohonlah agar Allah memberikan. Kepada. Orang yang memang belum punya anak. Allah nugrahkan padanya anak. Tapi anak yang diminta tidak hanya. Sekadar anak, maknanya itu dalam doa kita kepada Allah Azza Wajalla hendaknya kita minta kepada Allah keturunan yang baik, anak-anak yang soleh, bukan sekadar memohon kepada Allah anak, tidak. Tetapi lebih dari itu adalah meminta kepada Allah keturunan yang baik, anak-anak yang soleh, anak-anak yang taat kepada Allah Azza Wajalla dan taat kepada Rasulnya, Sallallahu Alaihi wa alihi Wasallam. Jadi seorang ambat tidak boleh putus asa dari rahmat Allah. Kemudian yang keempat yang diambil dari doa atau dari ucapan Nabi Ibrahim adalah. Bahawa beliau adalah orang yang senantiasa berdoa. Ini menunjukkan keutamaan doa. Karena doa dapat menembus sesuatu yang tidak bisa tembus oleh yang lainnya. Itu doa. Maka problematika apapun yang kita hadapi Baik problematika dalam rumah tangga kita Problematika dalam kehidupan ekonomi kita Problematika yang kita hadapi Dalam hubungan sosial kita Dan masyarakat dan yang lainnya Hendaknya kita ini selalu Mohon Pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Memperbanyak doa Seorang berbuat salah Berbuat dosa Minta ampunlah pada Allah Mohon ampunan Allah dan seterusnya. Jadi ini pentingnya doa. Ini kurang lebih empat hal yang diambil dari ayat ini yang menunjukkan bahawa memang semuanya itu kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian juga ada hal penting dari ayat ini yaitu kesungguhan. Kesungguhan seorang amba dalam berusaha. Kesungguhan seorang amba dalam berdoa. Dan memohon pada Allah Ta'ala. Serta keyakinannya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kita harus yakin. Kemudian kita bersungguh-sungguh. Dalam berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi. Nikmat. Anak. Harus kita syukuri. Nabi Ibu Rahim mengatakan. Alhamdulillah. Ini ucapan menunjukkan kesyukuran pada Allah Ta'ala. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman pada surat Al-Dhuha, pada akhir dari surat Al-Dhuha, وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّهِ Adapun nikmat Tuhanmu, maka ucapkanlah. Ucapkanlah dengan mensyukurinya. Dan menyanjung Allah. Dan memuji Allah. Dan menyebutnya. Bahawa itu nikmat dari Allah SWT bukan dari diri, dari diri kita kemudian setelah kita mengetahui bahawasanya anak adalah merupakan nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita yang harus kita syukuri yang kedua bahawasanya anak tidak sekedar nikmat tetapi lebih dari itu, anak merupakan amanah. Amanah yang dipikulkan kepada kita. Amanah yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kepada kita. Maka dari itu dalam dunia pendidikan Islam yang telah Allah ajarkan dalam Al-Qur'an adalah bagaimana orang tua mendidik anaknya yang dia merupakan amanah yang Allah berikan kepada orang tua. Surat Luqman. Yang sering kita dengar, sering dibacakan, sering di, diceramahi. Berkaitan dengan pendidikan anak. Ini sebagai dasar yang sangat pokok dalam dunia pendidikan Islam. Yang menunjukkan bahwa anak itu adalah amanah Allah Ta'ala yang harus dibimbing akidahnya. Yang harus dibimbing ibadahnya. Yang harus dibimbing akhlaknya. Perangainya. Yang pertama kali Luqman mengajarkan anaknya tentang akidah. Ya. Wa'idhqala Luqmanul ibnihi wa huwa ya'ilmuhu ya bunayya la tusyik billah inna syirka la zulmul azim. Wahai anakku Janganlah engkau menyikutkan Allah dengan sesuatu Karena sungguhnya kesyirikan itu adalah Perbuatan dosa yang amat besar Jadi Ketika kita mengetahui bahwasanya Anak merupakan amanah Yang Allah pikulkan Yang Allah titipkan kepada kita Maka konsekuensinya adalah Amanah ini harus kita jalankan Amanah ini harus kita jaga. Amanah ini harus kita pelihara. Dan amanah ini harus kita sampaikan. Kepada yang berhak mendapatkannya. Dan di antara hak anak adalah. Pendidikan. Akidah yang benar. Ibadah yang benar. Akhlak yang mulia. Dan seterusnya. Jadi anak merupakan amanah yang harus kita jaga. Sebagaimana Nabi Alaihi Wasallam telah bersabda kepada kita, kepada umat ini. Adil amanata ala man utumina alaiki. Lakukanlah, sampaikanlah amanah kepada yang diberikan amanah padamu. Maka anak merupakan amanah Allah. Kepada kita semuanya. Dan akan dimintai pertanggung jawaban. Kullukum ra'in. Wa kullukum mat'ulun an-ra'iyyati. Kata, eh, kata Nabi SAW. Salam hadis Abdullah bin Umar. Hadir yang suhih. Terima kasih oleh Imam Khalid dan Imam Muslim. Kullukum ra'in. Setiap orang yang diantara kalian adalah pemimpin. dan Setiap orang yang diantara kalian akan dimintai pertanggungjawaban tentang apa yang dipimpinnya. Oleh karena itu, ikhwani dan akhwati tillah, kaum muslimin dan kawan-kawan muslimat, wa rahimani wa rahimakullah, maka, anak adalah amanah yang harus kita jalan, jalankan, harus kita sampaikan kepada apa yang menjadi titipan kita atau titipan Allah kepada kepada kita Kemudian Kita ingin mengetahui Tentang dalil-dalil Dari Al-Quranul Karim Tentang kewajiban untuk Tarbiatul awlat Kewajiban kita Untuk mendidik anak-anak kita Apakah ada dasarnya Dari Al-Quranul Karim atau dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentu jawabannya adalah ada karena agama kita ini agama yang berdasarkan pada ilmu bukan agama yang berdasarkan pada kejahilan tapi dia berdasarkan ilmu itulah Islam ilmu dan amal teori dan perbuatan itu Islam tidak sekedar teori tanpa ada amal perbuatan dan juga bukan sekedar amal perbuatan yang tidak didasari oleh oleh ilmu. Maka ketika kita berbicara tentang pendidikan anak yang merupakan amanah Allah yang Allah berikan kepada kita, kita harus mengetahui bahawa kewajiban tersebut adalah ada dasarnya. Di antaranya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala Dalam Al-Quranul Al Karim Surat At-Tahrim Ayat yang ke-6 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Ya ayuhal lazina amanu Wahai orang-orang yang beriman Ku antusakum wa ahlikum naro Peliharalah, lah, jaga lah diri-diri kamu sekalian dan keluarga kamu sekalian dari azab api neraka. Wa qudu'an nasu al-hijarah, yang mana baan bakarnya adalah manusia dan batu-batu alaiha malaikatun ghiladun shidadun neraka itu dijaga oleh para malaikat yang mereka adalah malaikat-malaikat yang keras malaikat-malaikat yang kaku tidak ada rahmat dalam diri mereka Karena memang ditugaskan karena memang mereka ditugaskan oleh Allah Taala untuk mengadab manusia maka dari itu, para ulama mengatakan bahawa malaikat-malaikat malaikat-malaikat azab itu tidak ada rasa rahmat sedikit pun dalam diri mereka Karena malaikat ada dua macam ada malaikat rahmat, ada malaikat azab ada malaikat rahmat, ada malaikat azab malaikat rahmat yang Allah tugaskan mereka untuk Memberikan rahmatnya kepada hamba-hambanya yang dikandalkinya. Sedangkan mereka adab, tugas mereka adalah untuk mengadab. Hamba-hamba Allah yang durhaka. Yang berhak untuk diadab. Malah dari itu, tidak ada rasa rahmat dalam diri mereka. <tik> mereka tidak durhaka terhadap Allah. Dari apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Dan mereka mengerjakan apa yang mereka diperintahkan oleh Allah. Nah ayat ini adalah salah satu dasar kewajiban mendidik anak-anak. Yang kita miliki yang menjadi amanah di atas pundak-pundak kita. Dan Allah menyuruh kepada orang-orang beriman. ya amanu Wahai orang-orang yang beriman. Yang beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya. Yang beriman dengan hati-hati mereka. Beriman dengan... Apa yang Allah wajibkan mereka untuk beriman. Ku'an fustakum wa ahlikum naro. Jagalah, peliharalah diri kalian. Dan keluarga kalian dari azab api -in neraka. Ini perintah Allah. Subhanahu wa ta'ala maka dari itu para ulama, para sahabat radiyallahu anhum dan ulama-ulama tafsir menjelaskan tentang makna dari ku'an fusakum wa halikum naro melihara diri kalian dan keluarga kalian dari azab ad-bin neraka kata Ali bin Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu makna perintah Allah untuk memelihara diri kita dan keluarga kita dari azab ad-bin neraka adalah ad -dibuhum. Alimuhum Kata beliau Ajarkanlah mereka adab Ajarkanlah mereka akhlak Dan ajarkanlah mereka ilmu Adimuhum muallimuhum Agar mereka diajarkan Tuntunan Islam yang sebenarnya Mereka diajarkan adab-adab Dan akhlak-akhlak Islami ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala oleh kerana itu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu pernah berkata kepada seseorang ya hadza wahai ini kepada orang tersebut ahsin adaba ibnika Perbaikilah adab anakmu. Fa innaka mas'ulun anhu. Karena sungguhnya engkau bertanggung jawab kepadanya. Yang engkau bertanggung jawab kepada Allah tentang adab anakmu itu. Wa mas'ulun 'an Rabbi aw mas'ulun 'an dirrika. Dan anak itu akan ditanya oleh Allah Ta'ala akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Ta'ala tentang apa? Tentang berbaktinya kepada engkau. Jadi Allah bertanya kepada masing-masing. Allah bertanya kepada orang tua. Tentang bagaimana dia mendidik anaknya. Dan mengajarkan adab kepada anaknya. Ini pertanyaan Allah kepada orang tua. Sebagaimana Allah pun akan bertanya kepada anak itu. Tentang apa yang telah dia lakukan dalam berbakti kepada kedua orang tuanya jadi masing-masing dengan per pertanyaannya kewajiban orang tua mendidik anak mereka kewajiban orang tua mengajarkan anak mereka ya mengajarkan anak mereka disebutkan pula oleh Sa'id bin As radhiyallahu anhu kata beliau إذا علمت ولدي القرآن وأحجته وزوجته فقد قضيت حقه وبقي حق عليه. kata سعيد بن ibn al As, apabila aku telah mengajarkan kepada kepada anakku Al Qur'anul Krim dan aku telah menjadi memberikan dia biaya untuk melaksanakan ibadah haji dan aku telah menikahkan dia maka berarti aku telah melaksanakan hak anak itu kepadaku yakni kewajiban kepada anakku aku sudah lakukan wabaki hakki alaihi selebihnya adalah hak aku yang menjadi kewajibannya, yang menjadi kewajibannya. Nah, dari apa yang diucapkan oleh Said bin Al As menunjukkan makwasanya di antara hal-hal yang diajarkan kepada anak adalah Al-Quranul Kariim. Ada Al Al-Quran, Al-Quranul Kariim. Kemudian seorang mengupayakan untuk anak itu agar dia bisa beribadah kepada Allah dan baik. Salah satunya adalah Menghajikan anak itu. Kalau dia mampu. Jadi kalau orang tua itu mampu untuk menghajikan anaknya. Hajikanlah anaknya. Ini menunjukkan ketika. Beliau mengatakan. Apabila telah aku hajikan anakku ini. Kalau saja ibadah haji. Dianggap oleh. Sa'id Ibn Al-As. Sebagai tanggung jawab orang tua. Terhadap anaknya. Apalagi ibadah-ibadah yang. Seperti sholat lima waktu. Puasa di bulan Ramadhan Dan yang lainnya. Dari ibadah-ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala Dalam kecari-kecarian. Nah oleh kata itu Nabi SAW. Beliau. Memerintahkan. Kepada orang tua. Untuk membiasakan anak sholat sejak usia dini. Karena sebetulnya suatu perbuatan itu kesinambungannya, istiqomanya suatu perbuatan itu dari faktor pembiasaan. Dari faktor pembiasaan. Kalau sudah terbiasa dari kecil, maka perbuatan itu akan dibawa kepada sampai pada usia lebih dari itu. Pada usia dewasa. atau remaja dan, dan dewasa. Ini adalah faktor pembiasaan. Oleh karena itu, Nabi AS memerintahkan kepada orang tua ...untuk membiasakan anak mereka... ...solat sejak usia tujuh tahun. Kata Nabi alaihissalatu wassalam... ...dalam hadis sahih to'i... ...dan yang lainnya... ...muru awladakum biskolati... ...wahum abna'u sabi'isinin. Perintahkanlah anak-anak kalian... ...untuk mengerjakan solat... ...di saat usia mereka... Menginjak tujuh tahun. Wadribuhum alaiha. Wahum abna'u asyiri sinin. Dan pukullah mereka. Yakni. Kalau mereka meninggalkan solat. Di saat usia mereka. Menginjak sepuluh tahun. Hadis ini. Hadis yang mulia ini adalah bentuk perhatian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap generasi umat ini. Terhadap generasi umat ini. Ini yang pertama, yang kedua, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang keutamaan ibadah salat yang melebihi ibadah-ibadah yang lainnya. Jadi, perintah Nabi sallallahu untuk membiasakan anak solat sejak usia 7 tahun. Dan pukul mereka pada usia 10 tahun kalau meninggalkan solat. Ini menunjukkan yang pertama. bahwa ibadah solat adalah ibadah yang ibadah yang paling afdal. Dari semua ibadah-ibadah dalam Islam. Setelah mengucapkan dua kalimat syahadat. Yang kedua. bahwa ini merupakan perhatian Nabi SAW. Kepada generasi umat ini. Agar mereka menjadi generasi yang. Selalu beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Generasi yang menyembah Allah Bukan generasi yang menyembah berhala Atau menyembah selain Allah subhanahu wa ta'ala Yang ketiga Habis ini menjelaskan kepada kita bahawasanya Suatu amal perbuatan itu Akan berkesinambungan Dari faktor pembiasaan Yang selalu dilakukan yang keempat bahwasanya hadis ini menjelaskan kepada kita tentang adanya dalam dunia pendidikan suatu peringatan. Jadi peringatan itu memang harus dalam dunia pendidikan. Apakah peringatan itu yang disebutkan dalam hadis tersebut? Yaitu dengan memukul Memukul. Jadi dalam dunia pendidikan. Ada yang disebut dengan punishment. sanksi kepada anak didik. Yang melanggar suatu peraturan. Dan ini telah disebutkan oleh Nabi SAW. Dalam hadis ini. Kemudian yang perlu kita pahami. Bahawa memukul itu. Atau pukulan itu ada dua macam. Ada dorbu ta'dibin. Yang kedua dorbu zulmin. Memukul itu ada dua macam. Ketika Al-Quran menyebut. Tentang istri yang membangkang. Pertama pisah ranjang. Eh, pertama nasihat yang baik. Yang kedua pisah ranjang. Yang ketiga Allah membolehkan memukul istri. Yang membangkang Yang keempat, kalau juga tidak bisa Dengan mengambil ha hakim Dari dua belah pihak Dari pihak istri dan pihak Pihak uh, suami Kemudian yang berikutnya Kalau juga tidak ada penyelesaian Dengan jatuh, menjatuhkan ta Talak Talak pun ada tiga tahapan Talak satu, talak dua Dan terakhir talak tiga Demikian Islam mengajarkan pada kita Langkah-langkah ya, dalam suatu perbaikan Nah, Ada disebutkan pukulan Dalam hadis Nabi SAW Dan dalam Al-Quranul Karim Kalau dalam hadis tentang Memukul anak yang meninggalkan solat pada usia 10 tahun ya, Ini yang dimaksud Dengan pukulan Adalah Memukul yang memberikan pembelajaran pada anak ini yang dibolehkan. Artinya yang tidak membahayakan. Yang tidak mem membahayakan. Adapun yang kedua itu, yang tidak dibolehkan adalah darbu zulmin memukul dan mendolimi anak itu. Ini tidak di, tidak dibolehkan. Baik itu kaitan dengan Al-Quran, seorang suami memukul istrinya, kalau tujuannya mendolimi istri, maka ini hukumnya tidak dibolehkan. Hukumnya haram, tidak boleh. Tapi kalau memukul untuk memberi pelajaran. Memberikan adab kepada istri. Itu dibolehkan. Sama halnya dengan memukul anak. Karena meninggalkan solat. Di saat usia 10 tahun. Juga pukulannya adalah. Memukul dalam rangka mendidik. Dalam rangka memberikan pembelajaran. Jadi khuani kira-raimani wa rahimah allah. Allah Taala memerintahkan kepada kita untuk menjaga diri kita dan keluarga kita dari, dari api neraka kata Abdullah Ibn kata Ali bin Abi Talib adi bohum alimuhum ajarkan mereka adab ajarkan mereka ilmu kata Abdullah bin Abbas ketika menafsirkan ayat ini <Sess Meeting> oh ampun sakumahalikum naro, pelihara lah diri kalian dan keluarga kalian dari atap api neraka. Kata Abdullah Ibn Abbas. I malu beto kerjakanlah ketaatan kepada Allah kamu dan keluargamu agar selalih taat pada Allah, melaksanakan perintah perintah Allah, menjauhi larangan larangan Allah. Wataku maasi Allah. Dan jauhilah bermaksiat kepada Allah. Jadi makna dari ku'am kustakum wa ahlikum naro. Artinya kita diperintahkan oleh Allah untuk melakukan ketaatan-ketaatan kepada -ketaatan Allah. Dan agar kita menjauhi perbuatan-perbuatan maksiat kepada Allah Ta'ala. Ya. Kemudian kata Abdullah bin Abbas. Wa muru ahlikum bibdikrih. Dan perintahkanlah keluarga kalian Agar mereka senantiasa berzikir pada Allah Jadi zikrullah Bagian dari Perintah Allah dalam ayat ini Sebagaimana dikatakan oleh Abdullah bin Abbas Yunjikumullahu nar Jika kalian melakukan hal itu Maka Allah akan menyelamatkan kalian dari Azab api neraka Jadi maksud dari Perintah Allah pelihara diri kalian dari azab Allah pelihara diri kalian dan keluarga kalian dari azab Allah agar kita melaksanakan ketaatan pada Allah menjauhi maksiat pada Allah dan memerintahkan keluarga kita agar senang biasa berzikir maka dari itu anak-anak kita ini kita ajarkan mereka untuk berzikir zikir di pagi hari zikir di petang hari itu se diajarkan mereka sejak kecil agar terbiasa dan itu pun setahap demi setahap. Kadang-kadang ada orang tua yang mau langsung sekaligus anaknya. Menghafal semua zikir pagi dan zikir petang. Yang tidak bisalah. Ya. Mungkin kita ajarkan yang pertama kali. Salah satu dari bacaan. Zikir pagi hari dan zikir petang hari. Kemudian nanti berikutnya tambah satu poin lagi. Berikutnya tambah satu poin lagi. Sampai selesai semuanya. Jadi ini juga perlu tah tahapan ya. Dalam mengajarkan mereka tentang zikir kepada Allah Subhanahu wa Kata Abdul Hafd al-Muqatil, juga termasuk ulama-ulama ahli tafsir ketika menjelaskan ayat ini, peliharalah diri kalian dan keluarga kalian dari azab api neraka. Kata Abdul Hafd al-Muqatil, hakun 'alal muslimi an yu'allim ahlahu merupakan kewajiban setiap muslim untuk mengajarkan keluarganya untuk mengajarkan keluarganya min qarabatihi wa imaihi wa abidihi kaum kerabatnya budak-budaknya dia harus mengajarkan pada mereka ma faradallahu alaihim apa-apa yang Allah wajibkan pada mereka wa manahumullah anu dan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ini kewajiban kepala rumah tangga berarti kewajiban kita ini banyak makanya seorang kalau punya pembantu tidak hanya sekedar mengambil tenaganya tidak hanya sekedar menyuruh dia untuk bekerja tapi hendaknya juga kita ajarkan mereka salat tepat waktunya kita benarkan akidah mereka kita benarkan ibadah mereka sekemampu kita. Ini tugas. Kita sebagai penanggung jawab dalam, dalam rumah tangga. Kadang-kadang kita, atau banyak diantara kita, kalau punya pembantu, pembantu yang tidak sholat, jangankan suruh sholat, ingatkan pun tidak. Mengingatkan saja tidak. Mengingatkan tentang pentingnya sholat, wajibnya sholat, tidak. Nah, ini hal-hal yang sangat kita sayangkan. Kita hanya mau tenaganya saja. Kalau tenaganya fursil mau. Tapi nyuruh sholat tidak mau. Padahal sholat itu adalah juga bagian dari istirahat. Ketika dia kerja, capek kerja. Kita suruh dia istirahat. Untuk sholat. Untuk makan. Jadi bagian dari istirahat. Istirahat. Mengembalikan tenaga yang. Baru dia. Keluarkan dalam pekerja. Cara pekerjaannya. Kemudian ayat yang kedua yang juga mendasari kewajiban mendidik anak-anak kita adalah firman Allah azza wajalla dalam surat An-Nisa ayat yang ke sembilan. Surat An-Nisa ayat yang ke sembilan. Allah subhanahu wa taala berfirman wal yakhsha alladhina law taraku min khalfihim dhurriyyatan dha'ifan khafu 'alayhim falyattaqullah yang artinya dan hendaklah takut kepada Allah Orang-orang yang seandainya mereka meninggalkan di belakang mereka Generasi yang lemah Anak keturunan yang lemah Yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka Yang mereka khawatir terhadap akidah mereka Yang mereka khawatir terhadap ibadah mereka oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita agar kita memperhatikan generasi kita. Jangan hanya kita perhatikan diri kita, tapi kita tidak membekali anak-anak kita dengan sesuatu yang bermanfaat bagi mereka. Karena kata-kata lemah di sini, keturunan yang lemah ini mencakup kelemahan dalam segala hal, terutama dalam masalah akidahnya. Dalam masalah ibadah mereka, akidah mereka. Kalau ekonomi sih gampang. Ekonomi itu orang bisa saja bekerja mencari makan dan minum. Ya. Lah kita ini kebanyakan kaum muslimin yang mereka khawatirkan terhadap anak-anak mereka kalau ekonominya nanti lemah di masa depan Subhanallah. padahal rezeki Allah itu sudah Allah tetapkan bagi hamba-hambanya mungkin kebanyakan di antara kita ditinggal mati oleh orang tua kita dalam keadaan tidak memberikan harta yang banyak pada kita bahkan mungkin tidak ada peninggalan warisan sedikit pun tapi kenapa kita tidak bisa? bisa alhamdulillah bisa mencari nafkah untuk anak-anak dan istri anak-anak kita Hai ini menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan dzurriyyatan di afan hati-hatilah kalian kalau meninggalkan generasi yang lemah, yaitu lemah agamanya, lemah akidahnya, lemah ilmunya. Jadi bukan masalah yang berkaitan dengan ekono, ekonomi. Bukan itu. Karena Allah telah mencatat rezeki bagi setiap hamba. Tidaklah seorang lahir di muka bumi ini kecuali pada usia 4 pada usia 40 uh, pada usia 3 bulan dalam perut ibunya itu dia telah di pada usia 4 bulan dalam perut ibunya dia telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dicatat rezekinya pada usia 3 3 bulan 120 hari ya diizukan ruh padanya. Jadi intinya bahawa. kita diperintahkan oleh Allah taala untuk takwa kepadanya. Takut kepadanya kalau meninggalkan generasi yang lemah, keturunan yang lemah. Yang lemah agama mereka, akidah mereka, ibadah mereka. Karena kita bertanggung jawab di hadapan Allah taala. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an Setiap orang di antara kalian adalah pemimpin dan setiap orang di antara kalian bertanggung jawab terhadap apa yang yang dipimpinnya. Kemudian yang juga harus kita Perhatikan dalam hal ini adalah sebab-sebab yang mendorong kita untuk selalu memperhatikan pendidikan anak-anak kita. Sehingga akan memberikan sugesti pada kita untuk semangat dalam mendidik mereka. Semangat untuk menyekolahkan mereka. Artinya ada sekolah-sekolah yang bermanfaat bagi mereka. Yaitu, apa sih balasan bagi orang tua yang betul-betul memperhatikan pendidikan anak mereka? Disebutkan dalam dalil-dalil baik Al-Quran maupun hadis Tentang keutamaan-keutamaan dalam mendidik anak dan memelihara mereka dengan baik. Di antaranya disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa mendidik anak, memelihara anak, memperhatikan pendidikan mereka dan seterusnya ini sebagai salah satu sebab seorang dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi penyebab masuk surga salah satunya adalah mendidik anak-anak kita. Mendidik keturunan kita dari Uba bin Amir radhiyallahu taala anhu beliau berkata Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Man kana banatin Barang siapa yang memiliki Tiga anak perempuan Fasal Baro Lalu dia bersabar dalam mendidik tiga orang anak perempuan ini. Waat Anahuna. Dia memberikan makan kepada mereka. Wasakohunna. Dia memberi minum pada mereka. Wakasaunna. Dan dia memberikan pakaian kepada mereka. Minjidati. Cari hartanya dari apa yang dia miliki kunna lahu hijaban yaumil qiyamati minan nar maka mereka akan menjadi penghalang baginya dari azab api neraka jadi memelihara anak mendidik anak sampai mereka besar dewasa Diperhatikan sandang pangan dan papan mereka pakaian mereka ini adalah penyebab seorang diselamatkan dari api neraka selesai diselamatkan dari api neraka dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda man ala jariyataini hatta yablugho Kaa yaumal qiyamati ana wa huwa wa Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang memelihara Dua anak perempuan, kalau yang hadis pertama, hadis Uqbah bin Amir, Tiga anak perempuan. Hadis Anas bin Malik, Dua anak perempuan. Barang siapa yang memelihara dia dipelihara arti artinya berikan makanannya, minumannya, pendidikannya. Ya. Barang siapa memelihara dua anak perempuan sampai mereka baligh. Ya, sebagian ulama mengatakan sampai mereka balik ini sampai dia nikahkan mereka. Dia carikan suami yang baik untuk mereka. Untuk dua anak perempuan ini. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang itu akan datang di hari kiamat kelak. Aku dan Dia, kemudian beliau menempelkan dua jari beliau. Sallallahu alaihi wasallam. Arti Aku dan Dia akan bersama-sama. Nabi dan orang-orang itu akan dekat, akan berjampingan. Ini kau utamanya besar. Sekarang mungkin ada yang bertanya, Ustaz. Mengapa yang disebutkan di sini dua anak perempuan atau tiga anak perempuan? Kok tidak disebutkan anak laki-laki? Ini perlu kita pahami bahawa zaman jahiliyah dahulu orang-orang jahiliyah itu merasa hina kalau mempunyai anak perempuan, ya? Merasa malu kalau mereka itu istri yang hamil kemudian melahirkan anak. Beritanya anak perempuan yang lahir itu muka mereka hitam, muka muram, sedih. Kalau dilahirkan anak perempuan, makanya Islam datang kemudian merubah pola fikir mereka, merubah cara berfikir orang-orang jahilia kepada cara berfikir Islam, dan memberikan janji. Kepada orang-orang yang mempunyai anak perempuan. Tiga anak perempuan. Atau dua anak perempuan dipelihara dengan baik. Sampai mereka dewasa. Dijanjikan surga oleh Allah pada mereka. Dan Rasulullah SAW. Dan anak-anak itu akan menjadi. Sebagai. Pe Penghalang dari azab Allah SWT. Jadi kalau anda bertanya. Kok yang disebutkan anak perempuan. Bukan anak laki-laki. Yaitu karena faktor yang sebelumnya. Dari masyarakat jahil, jahiliah yang merasa hina kalau mempunyai anak perempu, perempuan. Dan ini menunjukkan keutamaan memelihara anak-anak wanita. Ya. Karena anak perempuan itu kesian. Orang perempuan itu tergantung suaminya. Kalau dia mendapat suami yang baik, maka tentramlah hidup dia. Tetapi kalau dia menerang suami yang jelek. Suami yang zalim, Suami yang tidak bertanggung jawab. Ya, suami yang selalu melakukan maksiat. kasihan perempuan itu. Di sini kewajiban kita untuk apa? Sebagai orang, sebagai ayah. Yang mempunyai tanggung jawab kepada anak. Demikian pula seorang ibu. Untuk mencarikan bagi anak-anak perempuan mereka. Orang-orang yang soleh. Orang-orang yang baik. Pernah seorang laki-laki datang kepada Hasan Al-Basri Rahimahullah taala kemudian dia mengatakan kepada Hasan Al-Basri Bahawa dia mempunyai anak perempuan yang sudah dipinang oleh banyak orang banyak orang laki-laki datang meminang anak perempuannya lalu dia bertanya kepada Hasan Al-Basri kata beliau yang imam kepada kepada siapakah Lalu beliau orang itu bertanya kepada Hasan Al Basri kepada siapakah aku nikahkan anak perempuanku ini? Maka dijawab oleh Hasan Al Basri orang yang maha taala, zawijha rojulan yattaqillah kawinkan anakmu dengan seorang pemuda atau seorang yang dia bertakwa kepada Allah. Jadi kawinkan anak perempuanmu itu dengan seorang yang apa? Yang bertakwa pada Allah. Zawwijha rajulan yattaqillah. Kawinkanlah anak perempuanmu itu dengan orang yang takwa kepada Allah. Fa innahu in ahabbaha akramaha. Wa in abghadha la yamzilha. Karena orang yang bertakwa itu kata Hasan al-Basri apabila dia cinta pada anakmu apabila dia mencintai anakmu maka dia akan memuliakan anakmu itu ini anak perempuanmu itu dan apabila dia misalnya benci pada anakmu dia tidak akan mendolimi anakmu ini pesan dari Hasan al-Basri kepada orang tersebut yang meminta nasihat pada beliau tentang siapakah yang pantas dia kawinkan anak perempuannya dengan orang-orang yang datang meminang anak perempuannya kemudian diantara keutamaan dari mendidik anak bahawa Hasil didikan kita terhadap anak-anak kita ini adalah merupakan amal jariah, jadi amal yang ber berkesinambungan. Ya. Oleh kerana itu apa yang disebut oleh Al-Quranul Karim, wa al-laysalil insan illa masaa, bahawa manusia tidak akan mendapatkan sesuatu kecuali apa yang dia usahakan ketika di dunia. Salah satunya adalah usaha dia dalam mendidik anak-anaknya. Oleh karena itu orang, orang tua yang berhasil mendidik anak-anaknya dengan kebaikan. Sehingga mereka menjadi anak-anak yang soleh, yang taat, yang baik. Semua amal ibadah anak-anak mereka. Tanpa di, harus dikirimkan kepada orang tuanya. Itu pun sampai pada orang tua mereka. Jadi kalau mungkin ada yang bertanya. Ustaz apakah amalan soleh seorang anak. Itu pahala yang sampai kepada orang tuanya. Jawabannya iya. Sampai. Karena anak itu hasil dari usaha orang orang tuanya. Ya. Meskipun dia tidak meniat meniati amal itu untuk orang tuanya. Tetap tidak. sampai. Karena itu hasil dari hasil orang tuanya. Apalagi dikuatkan oleh hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang suhir berat, imam muslim. Iza masa ibnu Adam ma'imqutu'a amaluhu illa min salasin. Apabila seorang manusia mati. Maka terputus semua amalnya. Kecuali tiga hal. Sadaqah jariah. Sadaqah jariah. Atau ilmu yang berbicara. Atau ilman bermanfaat. Atau anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Hadis riwayat Imam Muslim. Ada pertanyaan. Sebelum ditanya. Biar tidak banyak tanya nanti. Ustaz, kalau seorang mengambil anak angkat. Dia mendidik anak angkat itu. Sampai menjadi anak yang baik, anak yang soleh yang berhasil. Apakah dia kalau didoakan sampai doanya dan ini bagian dari apa yang disebutkan oleh Nabi Yusuf Alaihi Wasallam, awal dari insolien in yadul anak yang soleh mendoakan kepada orang tuanya. Apakah juga termasuk anak angkat yang soleh dari hasil didikan orang tua angkatnya akan sampai doanya dan seterusnya jawabannya iya, jawabannya iya. Karena para ulama mengatakan demikian. Karena ini termasuk dari usaha orang orang tua angkat itu. Dari usahanya Dari jenis payahnya dia mendidik mereka Sehingga anak angkat menjadi baik Menjadi soleh ya, Maka dari itu Anak angkat yang baik adalah yang Dia Selalu mengingat jasa Orang yang berbuat baik padanya Mengingat kebaikan Orang yang telah berbuat baik kepadanya Jangan lupa Kadang-kadang ada orang yang lupa terhadap kebaikan seseorang. Walah itu bukan bukan orang tua juga, bukan orang tuaku kok. Itu hanya ayah angkatku atau ibu angkatku. Tidak. Kita harus berbuat baik ya, pada orang yang pernah berbuat baik pada kita. Kita ingat jasa mereka, ingat kebaikan mereka. Dan ini bagian dari akhlak yang Islami. Bagian dari akhlak yang Islami. Hanya saja ada aturan-aturan tertentu dalam masalah berkaitan dengan mengangkat anak, mengadopsi anak itu ada aturannya dalam Islam, ya. Di antaranya tidak boleh menisbahkan ayah angkat sebagai ayah dari anak angkat itu, tidak boleh. Dan yang lainnya masih ada ketentuan-ketentuan lain tentang uh, bagaimana seorang mengangkat anak dalam hukum Islam. Jadi ada kata Tuhan-kata syariat yang bukan saatnya untuk kita uh, bahas pada kesempatan yang baik ini. Kemudian, uh, bahwasanya dalam mendidik anak, itu apa saja sih yang kita didik anak-anak kita? Ini telah saya singgung, Jadi istilahnya, dalam bidang apa orang tua mempunyai kewajiban dalam mendidik anak-anak mereka. Kalau kita membaca kembali siroh sejarah para salaf rahimahumullah ta'ala, pendahulu kita yang soleh. Maka kita akan menjumpai apa yang disebutkan oleh Al-Quranul Karim. Dari metode Luqmanul Hakim dalam mendidik anaknya, itu telah dilakukan oleh para salafus toleh. Yang pertama adalah dalam hal yang berkaitan dengan akidah yang benar. Ini kewajiban orang tua. Untuk mendidik anak-anak mereka akidah yang hak. Akidah yang sesuai dengan Quran dan Sunnah. Di antaranya adalah akidah Tauhid. Yang disebutkan oleh Luqmanul Hakim. Ketika beliau mengatakan pada anaknya. Ya Bunaya. La tuskirik billah. Inna shirik kala zulmun azim. Wahai anakku. Janganlah kamu menyekutukan Allah. Dengan sesuatu. Karena sesungguhnya perbuatan shirik itu. Adalah dosa yang amat besar. Ini disebut dalam surat Luqman. Ayat yang ke-13. Ya. Yang Yang pertama. Yang harus dan patut kita ajarkan kepada anak-anak kita. Yang berkaitan dengan akidah ya. tauhid. Saya menukil sebuah riwayat. Dari Ali Ibn Husayn bin Ali bin Abi Talib. anhu anhumah. Jadi Ali Ibn Husayn. Ali ini putra dari Hussein bin Ali bin Abi Talib. Beliau ketika mengajarkan pada anaknya akidah, beliau menuntun pada mereka, pada anak-anaknya, dan mengatakan, Qul Aman tu Billahi wa kafartu bi taqud. Qul Aman Billahi. Wa kafartu bi ta'ud Ucapkanlah, katakanlah Aku beriman kepada Allah Dan aku kufur kepada ta'ud Ini juga merupakan pendidikan akidah Kepada mereka Karena sesembahan sembahan selain Allah ini banyak Yang disembah oleh manusia Dan apa saja yang disembah oleh manusia selain Allah? Dan yang disembah itu mau dia disembah. Maka itu adalah Tauhud. Ya? Karena yang disembah selain Allah itu ada dua macam. Ada yang disembah selain Allah dan dia ridha disembah selain Allah, disembah oleh kaumnya. Seperti Fir'aun Namrud Dan yang semisalnya Mereka mau disembah oleh Rakyat mereka Bahkan mengaku diri mereka sebagai Tuhan Ini namanya Tauhud Setiap yang disembah selain Allah Dan dia ridho disembah selain Allah Maka itu adalah toh, Tauhud Tapi ada juga Di antara orang-orang yang mereka disucikan, mereka disembah, tapi mereka tidak mau dan tidak rido disembah. Maka mereka bukan tau toh, thagut, mereka tidak dinamakan tau toh, thagut. Contohnya adalah Nabi Isa alaihi Nabi Isa alaihi itu disembah selain Allah oleh orang-orang Nasrani Tetapi Nabi Isa tidak rido dia disembah. Beliau tidak mau dia diibadahi oleh oleh kaumnya. Maka tidak bisa dikatakan Nabi Isa itu tauhid, toh, kerana beliau tidak ridho disembah. Demikian pula yang lainnya. Siapa saja ini sembah selain Allah dan mereka tidak ridho disembah, maka mereka itu bukan tau, toh, bukan tauhid dan tidak dikategorikan sebagai tauhid. Toh, nah, ini yang harus kita pahami. Yang harus kita pahami. Jadi intinya di antara yang diajarkan oleh salaf kepada anak-anak mereka ala akidah. Untuk beriman kepada Allah. Dan kufur kepada Tauhud. Kufur kepada Tauhud. Kemudian juga disebutkan di sini. Bahwa. Sebagian salaf. Mereka sudah menuntun anak-anak mereka. Sejak kecil. Kalimat La ilah illallah. Ya. Sudah diajarkan. Ya. Kalimat la ilahaillallah. Sejak anak itu kecil, ya, bukan diajarkan nyanyian, lagu, ya, bukan. Tapi diajarkan kalimat la ilahaillallah, kalimat tauhid. Jadi kita mendidik kepada mereka tauhid, Akidah yang benar, dan lebih dari itu adalah apa yang disabdarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kepada Abdullah Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhumah. Ya gulam. Ini u'allimuka kalimat. Wahai anak muda. Sesungguhnya aku ajarkan kepada engkau beberapa kalimat. Ihfadillah hayahfadka. Jagalah Allah. niscaya Allah akan menjagamu. Ihsan billah tajidhu tujahaka Jagalah Allah niscaya engkau akan menjumpai Allah berada di depanmu Allah akan membimbingmu Wa idza sa'alta fas'alillah Dan apabila engkau mohon engkau minta-minta kepada Allah Wa idza sta'anta fasta'in billah Dan apabila engkau mohon pertolongan maka mintalah pertolongan kepada Allah ini adalah bentuk ajaran akidah Nabi SAW kepada Anak-anak yang Berada pada usia kecil Beliau ajarkan Tauhid pada mereka Ini yang yang pertama Kemudian yang kedua Yang kita diperintahkan pula Untuk mengajarkan Anak-anak kita Adalah dalam bidang ibadah agar mereka benar ibadah pada Allah yang sebenar-benarnya ibadah menyembah hanya kepada Allah ketika kita mengajarkan mereka tiada sembahan yang hak kecuali Allah maka apa kewajibannya setelah itu agar mereka betul-betul menyembah Allah tidak menyembah selainnya sehingga kalimat la ilaha illallah tidak hanya ucapan tetapi ada penekanan dalam bentuk perbuatan yaitu agar mereka benar-benar hanya menyembah Allah Azza wa dan ini pula yang diajarkan oleh al quranul Karim kepada kita Subhanallah Luqman calang wasiat beliau kepada anaknya Ya Bunaya aqimis salata wa'amur bil ma'ruf Wahai anakku tegakkanlah salat tegakkanlah salat perintah untuk menegakkan salat Berarti solat ini adalah ibadah yang Allah perintahkan Kepada Rasul-rasul, nabi-nabi Dan orang-orang yang terdahulu Dan ini salah satu di antara keutamaan Ibadah solat Bahawa ibadah ini diperintahkan oleh Allah Kepada para nabi sebelum Rasulullah SAW Sudah diperintahkan solat Nabi Ibrahim di antara doa beliau apa Rabbi ja'alni Muqimah salati Wa min dzurriyyati wa Rabbuka jadikanlah aku orang menegakkan salat demikian pula anak keturunanku yakni agar mereka menjadi anak-anak yang menegakkan salat ya jadi ini menunjukkan pentingnya salat Maklum nah, itu apa yang telah kami sampaikan tadi tentang hadis Nabi Sallam yang beliau menegakkan atau beliau memerintahkan kita untuk membiasakan anak solat sejak usia 7 tahun. Ini menunjukkan pentingnya ibadah solat, ya. Dan solat itu memberikan ketenteraman, solat memberikan kedamaian, solat memberikan cahaya pada orang yang solat karena kedekatannya kepada Allah Taala. Sebaliknya orang yang tidak sholat akan gelap gulita dalam kehidupannya. Hidup ini seakan-akan gelap, kerana apa dia jauh dari Allah, dia jauh dari Allah Swt. Jadi inti yang kedua kita perintahkan anak-anak kita untuk atau mendidik mereka dalam masalah yang berkaitan dengan ibadah kepada Allah Taala dan ibadah yang paling utama adalah sholat lima waktu. Kemudian juga nanti meningkat pada yang lainnya, biasakan mereka untuk puasa dan seterusnya dari ibadah-ibadah yang kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, di antara yang kita perintah yang diperintah kita diperintahkan oleh Allah dalam mendidik anak-anak kita berkaitan dengan akhlak dan adab. Karena akhlak dan adab ini penting. Saking pentingnya akhlak, makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut dalam sebuah hadis dan beliau membedakan antara agama dan adab. Apa dasarnya? Atau apakah hadis itu? Hadis itu adalah hadis yang sahih riwayat Imam At-Tirmizi dan yang lainnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam idza ja'akum man tarduna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu fazawwaju illam taf'alu takun fitnatun fil ardi Wafasadun arim. Dan satu riwayat. Wafasadun kabir. Kata Nabi AS. Apabila datang kepada kamu. Seorang pemuda. Atau seorang. Yang kalian rizo agamanya. Dan rizo akhlaknya. Rizo agamanya. Dan rizo akhlaknya. Dia datang meminang anak perempuan kalian. Maka kawinkanlah. Apabila kalian tidak lakukan, akan terjadi fit, fitnah dan akan terjadi kerusakan yang yang besar. Inti dari hadis ini yang ingin saya tekankan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam membedakan antara agama dengan dan akhlak. Ini menunjukkan akhlak Memiliki kedudukan yang yang tinggi. Kadang-kadang ada orang akidahnya benar, ini yani agamanya benar, akidahnya benar, tapi tidak punya akhlak. Dan itu banyak. Akidah salaf tapi ahlaknya salah, iya, jauh dari Islam, aqidahnya masyallah, kuar kuar di sana kemana ke sana kemari, kita lalu Akidah aqidah salah, aqidah sunnah, tapi ahlaknya naudzubillah, ahlaknya kepada istri, ahlaknya kepada sama muslim, ahlaknya kepada sama doa sama dai, bejat. Tetapi Mereka mengaku Sebagai Dai Salafi Sebagai Orang-orang yang membawa dan mendakwahkan salaf Tapi ahlaknya becat Nau babila Ya Maka dari itu Harus kita perhatikan Salah satu yang menjadikan Islam itu Indah adalah akhlak dan perangai yang mulia. Yang dimiliki oleh kaum muslimin. Itu daya tarik tersendiri. Bagi orang-orang kafir ketika itu. Untuk memeluk Islam. Karena mereka melihat bagaimana perangai para sahabat. Bagaimana perangai orang-orang berjihad di jalan Allah. Perangai yang mulia. Sehingga itu salah satu daya tarik tersendiri. Yang menjadikan mereka memeluk Islam. Agama Allah yang yang mulia itu. Maka itu akhlak jangan digampangkan. Jangan seorang mengatakan yang penting akidah. Akhlak itu nomor dua. Keliru, keliru besar. Ya. Itu salah besar. Ya. Nabi AS. Salah satu sebab. Beliau diterima. Beliau diimani. Beliau diikuti. karena akhlak dan perangainya yang demikian mulia. AS. AS. Beliau disebut Al-Amin. Sebelum diangkat menjadi Nabi. Sebelum diangkat menjadi Rasul. Sudah dikenal oleh kaumnya. Sebagai Muhammad Al-Amin. Orang yang terpercaya. Orang yang terjujur. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi akhlak adalah bagian dari bidang yang harus kita ajarkan kepada anak-anak kita. Dalam surat Muqman... Ayat yang ke-18 Allah menjelaskan. Luqman mengatakan pada anaknya: "Wala tu sair khadq al-nasi, wala tamshti fil ardi maroha. Inna Allah ala yubbu kulli Dan janganlah kamu memalingkan muka kamu dari manusia karena sombong dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan angkuh. Sombong dan angkuh adalah ahlak yang jelek." Perang yang buruk. Maka dilarang oleh Luqman. Anaknya berlaku sombong dan angkuh pada manusia. Sebaliknya beliau memerintahkan mereka untuk. Atau anaknya untuk tawadu. Untuk rendah hati. Yeah. Ini perintah beliau. Dan itu bagian dari ahlak yang mulia. Dan Nabi SAW adalah orang yang sangat tawadu. Orang yang sangat rendah hati. Apalagi kepada sama kaum mu'minin. Tapi pula ahlak dan adab-adab yang diajarkan oleh Islam. Harus kita ajarkan dari kecil. Terhadap anak-anak kita. Membiasakan mereka makan dan menggunakan tangan kanan. Makan dan minum sambil duduk. Mengucapkan salam ketika masuk rumah. Ketika keluar rumah. Dan seterusnya. Dari adab-adab Islam. Yang harus diajarkan pada anak-anak kita. Sejak mereka itu kecil. Baik. Baik. Baik. Itu diantara materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Masih ada sisa waktu kurang lebih 15 menit. Silakan mungkin ada diantara ibu-ibu yang ingin bertanya. Atau akhwati yang ingin bertanya. Juga dari ikhwan sekalian. Yang mungkin ingin bertanya Silakan Kami memberikan kesempatan untuk bertanya pada sisa waktu yang ada ini. Wallahu ta'ala a'ala. Baik, sambil menunggu pertanyaan, kita lanjutkan sedikit masih ada hal-hal penting yang perlu kami ingatkan. Di antara kewajiban orang tua kepada anak adalah memberikan pada mereka dari rezeki yang halal. Rezeki yang halal. Ini penting. Mengajarkan pada anak yang halal dan haram. Dan memberikan makan pada mereka dari harta yang halal. Ini sangat membantu... Dengan seizin Allah Ta'ala... Dalam membentuk anak-anak yang soleh. Dan soleha. Maka itu kata... Syekhul Islam Ibn Taimiyah, Rahmatullah Alayhi... Beliau mengatakan... talabul halali... Dan nafkah atas ayahli bab la ya adiluhu min akmalil bir. Mencari harta yang halal, yaitu untuk memberi nafkah kepada keluarga. Ini salah satu pintu yang besar dari antara pintu-pintu ibadah dari amal-amal kebaikan yang tidak ada tandingannya. Tidak ada tandingannya. Maka seorang ketika dia keluar ke rumahnya untuk mencari nafkah sebagai seorang ayah atau pada mengubat dan rumah tangganya hendaknya dia niatkan karena Allah untuk mencari harta yang halal diberikan kepada anak-anaknya pada keluarganya. Ini adalah ibadah. Seluruh anak kita ambil ambil makanan itu. Ya, ya insya Allah halal. Ya, jangan kita harus justru mencegah Nah janganlah itu kita tidak tahu siap punya siapa itu. Ya. Jadi kita justru berupaya untuk mendidik mereka. Kemudian hal lain yang perlu kita perhatikan dalam masalah ini adalah kewajiban orang tua mendoakan anak-anak mereka. Doa ini, ya, doa ini adalah suatu yang sangat berharga, suatu yang ibarat senjata pamungkas dalam kita memohon pada Allah tentang kebaikan untuk semua kebaikan dan menjauhi dari semua keburukan. Maka dari itu seorang tidak boleh atau orang tua tidak boleh mendoakan jelek untuk, untuk anak-anaknya. Tapi hendaknya dia mendoakan yang baik untuk anaknya. Ya. Mendoakan hal-hal yang baik untuk anak-anaknya. Diriwatkan bahawa pernah suatu ketika datang seseorang kepada Abdullah ibn al-Mubarok. Seorang tabi'in atau tabi'ut tabi'in yang masyur. Seorang ulama besar. Seorang mujahid. Binillah, Abdullah bin al-Mubarok. Lalu orang itu mengajuk kepada Abdullah bin al-Mubarok tentang anaknya. Yang mana dia ini... Benci pada anaknya. Atau anaknya benci pada orang tuanya. Maka ditanya oleh Abdullah ibn al-Mubarak... Pada orang itu... Hal da'auta alaih... Apakah engkau pernah... Mendoakan jelek untuk anakmu itu? Kata orang tuanya, iya. Kau na'am. Iya. Aku pernah mendoakan jelek untuk anakku. Kata Abdullah ibn mubarak Rasulullah ta'ala... Anta absabtahu. Kamu yang telah merusak anakmu itu Kamu yang telah merusak ah, anakmu Yang dengan mendoakan jelek untuk ah, anaknya Karena Rasulullah SAW bersabda Jadi beliau menasihati orang itu Rasulullah SAW bersabda La tad'u ala anfusikum Wa la tad'u ala awladikum Janganlah kalian mendoakan jelek terhadap diri kalian, terhadap anak-anak kalian, waladadu ala khodamikum. Jangan pula kalian doakan jelek kepada budak-budak kalian atau pembantu-pembantu kalian, waladadu ala amwalikum. Dan jangan kalian mendoakan jelek terhadap harta-harta kalian. Mengapa demikian? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. La tuwafiqu minallahi sa'atan nailin fiha ataaun fayastajib lakum. Karena diawatirkan ketika kalian berdoa itu saat istijabah. Saat-saat yang bertepatan dengan dikabulkannya doa seorang hamba. Maka Allah akan kabulkan doa itu. Jadi kita tidak dibolehkan mendoakan yang buruk terhadap keluarga kita. Anak kita atau harta kita atau keluarga kita. Ya jangan. Tapi doakan yang baik. Ya, ini juga hal yang sangat penting. Ya, doa yang atau doalah hal yang sangat penting dan berperan di dalam hal yang berkaitan dengan mendidik anak. Pertanyaan dari ibu-ibu, bagaimana cara mendidik anak di zaman sekarang dengan kemajuan ilmu pengetahuan yang tidak terbendung? Dan bagaimana cara mendidik anak sesuai dengan syariat Islam Tanpa melarang mereka untuk bersosialisasi dengan teman sebaya yang kebanyakan dari mereka Tidak menerapkan adab dan syariat Islam Dan baik Kewajiban kita adalah tetap memimpin anak-anak kita Dengan adab-adab Islam Memang betul salah satu kendala Atau bukan kendala Permasalahan yang kita hadapi zaman ini Demikian kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang luar biasa ya. Bahkan anak-anak kita sekarang ini Jauh lebih mahir dalam hal penggunaan teknologi daripada kita sendiri. Karena kita hidup di zaman yang lain. Nah, intinya yang pertama kita harus mendidik mereka dengan adab-adab Islam. Ya. Kemudian kita bekerja sama dengan sekolah. Ya, memberikan masukan pada sekolah-sekolah tempat mereka belajar. Agar memperhatikan masalah adab dan akhlak yang ketiga yaitu harus ada kontrol dari orang tua terhadap anak-anaknya dengan siapakah anaknya bergaul karena pergaulan sangat menentukan dalam memberikan warna kepada anak kita maka kita tidak hanya membiarkan anak kita ah insyaallah teman-temannya baik jangan hanya bermodal itu tapi kita harus cari tahu betul dan siapakah anak-anak kita itu bergaul? Kalau dia izin kepada kita, ayah atau ibu, aku izin pergi ke rumah teman. Kita harus cari tahu siapa temannya itu. Ya, Siapa temannya? Siapa orang tua temannya? Apa benar dia akan ber, ber, ber, pergi ke rumah temannya? Atau mungkin dia pergi tempat lain? Juga harus kita pantau, harus kita kontrol. Ini penting. Kemudian juga kembali pada doa selalu doa minta perlindungan pada Allah taala untuk anak-anak kita semoga Allah melindungi mereka ya, dan menjaga mereka dari berbagai macam keburukan wallahu aalam kemudian pertanyaan berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh barakallahu fiikum wa fiikum barok bagaimana cara membentengi seorang anak agar ketika mereka bergaul di luar rumah tidak mudah terpengaruh dengan pergaulan di luar baik dengan teman, saudara, tetangga dan Pengaruh-pengaruh jelek yang yang lainnya. Baik, salah satu metode ya itu ustadz Al Quran, yaitu dengan kita menanamkan pada diri mereka rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi ini bagian dari pendidikan. Kita mengajarkan pada mereka atau menanamkan pada mereka sejak kecil itu agar mereka memiliki rasa takut kepada Allah Taala. Ya, misalnya, eh, nah, walaupun kamu, walaupun orang tua ayah ibu tidak melihat kamu ketika keluar, tapi ingatlah, ada Allah Swt yang melihat perbuatanmu. Kalau kamu bohong, awas, hati-hati. Ya. Ada malaikat yang mencatat perbuatanmu. Dan ini juga disebutkan oleh Luqman dalam mendidik anaknya. Ini disebutkan dalam surat Luqman ayat yang ke. 16. Ya, kata Luqman pada anaknya, Ya Bunaya innaha in takum habbatin min qardalin fatakun fi sakhratin aw bis-samawati aw bil-ardi ya'ti biha Allah. Wahai anakku, sesungguhnya walaupun sekecil apapun dari sesuatu itu Walaupun sekecil atom yang berada di tengah di tengah padang pasir, ada berada di langit atau di bumi, maka Allah akan mendatangkannya, Allah Maha mengetahuinya. Ini jual salah satu bentuk pendidikan yang diajarkan oleh Luqman pada anaknya agar anaknya takut pada Allah. Walaupun dia di mana saja anaknya berada, entah dia berada di luar atau yang lainnya, harus kita ingatkan bahwa Allah Maha melihat. Allah mau mendengar, Allah mau mengetahui Allah mencatat perbuatan-perbuatan nah ini salah satu upaya ya, yaitu dengan mementengi mereka dari pergaulan-pergaulan yang buruk perbuatan-perbuatan yang buruk dan menanamkan rasa takut pada Allah dalam diri mereka ya. kemudian yang kedua kita ini juga jangan a priori Jangan tersinggung, jangan kurang hati kalau ada berita dari seseorang tentang anak kita di luar. Yang dia datang pada kita, Pak maaf Pak ya, saya ini melihat anak bapak. di sini, kita makan jelek. Betul loh Pak. Ah, ini jangan kita, wah masa, kamu tu memfitnah, kamu dah tahu anak saya tu anak yang baik, jangan loh, ya, jangan. Tidaknya kita terima laporan itu. Kita tabayun laporan itu. Kita tanya pada anak kita. Kalau itu benar, harus kita tegur. Jadi kita jangan kemudian kurang hati, berasa tersinggung. Maksud dia nuduh anak saya begitu. Tidak. Ini zamannya beda dengan zaman dulu. Zaman dulu, Kalau zaman dahulu orang gengsi. Ada orang laporkan anaknya berbuat jelek, langsung marah. Mungkin dikeluarkan parang membunuh orang itu. Itu zaman dulu. Zaman sekarang lain bu. Ya, jadi kita tidak boleh, ya, tersinggung, tidak boleh kurang hati, tidak boleh marah kalau ada berita dari seseorang yang berniat baik terhadap anak kita, terhadap keluarga kita, dia melaporkan tentang keadaan anak kita atau perbuatan anak kita. Justru kita harus terima kasih, jazakallah khairan, terima kasih. Ya, jadi ini yang kedua, yang ketiga hendaknya kita pun memberi pesan kepada teman-teman kita. Ya. Agar kalau melihat anak kita mungkin berbuat kesalahan atau yang lainnya, supaya mereka menegur anak kita. Ini ini salah satu bentuk kontrol yang yang baik. Ya. Jadi kita saya sering ya, coba pada teman-teman saya, ya bilang pada mereka, tolong kalau lihat anak saya begini, laporkan kepada saya atau ditegur dinasihati jangan menunggu kita ya. ini bentuk bagian dari taawun alal birri wa taqwa bagian dari tolong menolong jangan berbuat baik dan berbuat takwa ya. jadi itu diantara upaya upaya kita untuk bagaimana kita membentengi anak anak kita dari perbuatan perbuatan yang yang buruk ya. wallahu taala alam kemudian yang kedua kiat untuk sabar dalam mendidik anak. Apa saja. Di antara yang pertama. Kiat yang pertama dalam mendidik anak. Kita harus belajar bagaimana mendidik anak yang benar. Ini memerlukan waktu untuk apa? Untuk membaca. Untuk bertanya. Menghadiri majelis-majelis ilmu seperti ini. Ini memerlukan kesabaran. Jadi orang tua harus punya ilmu. Karena kita tidak bisa mendidik anak kita dengan baik kecuali kalau kita mempunyai ilmu dalam bidang yang akan kita lakukan. Kalau seseorang tidak punya ilmu apa yang mau dididik anaknya? Dalam pepatah Arab mengatakan, fakidus sei la yukti. Orang yang tidak punya apa-apa, Ya dia tidak bisa memberikan. Maka yang pertama, bekalilah diri kita dengan ilmu dan ini memerlukan kesabaran. Kita perlu membaca, mencari informasi, membaca kitab kitab agama, kitab kitab pendidikan, ya terutama yang berkaitan dengan salaf, karena zaman kita ini sudah banyak terjemahan-terjemahan banyak. Kalau bisa bahasa Arab lebih baik. Lebih baik. Yang kedua, agar kita sabar dalam mendidik anak, kita mengingat tentang ajar, pahala, ganjaran yang Allah janjikan bagi orang yang berhasil dalam mendidik anaknya. Ini akan mendorong kita untuk sabar. Jadi kita harus kita mengingat balasan Allah, walaupun seorang tidak berhasil dalam mendidik anaknya, tapi ganjarannya tetap dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak akan sia-sia, tidak akan sia-sia. Yang ketiga, agar kita sabar dalam mendidik anak, orang tua itu harus mempunyai sikap terhadap anak. Jangan terus mengalah pada anak Tidak Tapi jangan juga ternurut Atau jangan juga berjalan kejam pada anak Selalu lalu dan kekerasan Jangan Tapi semua itu ada Waktu dan saatnya Di saat anak bisa diberi peringatan Dengan isyarat Ingatlah anak ingat, Kena anak dengan isyarat Di saat anak harus diberi peringatan Lebih dari isyarat dengan ucapan yang baik, dengan nasihat yang baik, ingatkanlah anak kita dengan nasihat yang yang baik. Di saat anak harus diberikan pelajaran dalam memberi peringatan, jangan memukul misalnya atau mencubit, menjewer, maka lakukanlah hal itu. Lakukanlah hal itu. Demikian pula di saat kita harus memberikan hadiah pada anak kita, karena suatu keberhasilan yang dia lakukan, maka laksanakanlah hal itu. Jadi kita tidak hanya hanya apa namanya meng, hanya iaitu yani memberikan punishment, memberikan sanksi atau peringatan, nasihat. Tapi di saat dia berhasil, cuma kita harus memberikan itikat baik kita, rasa gembira kita kepada keberhasilan yang dia, yang dia capai, dan memberikan hadiah. Termasuk bagian dari hal ini dalam mendidik adalah dan memberikan upah pada anak. Upahnya itu begini yaitu berupa jan janji kalau kamu lulus ujian misalnya dan kamu mendapat ranking satu atau dua atau tiga maka nanti ayah akan berikan hadiah, kadang-kadang mungkin sepuluh besar, kalau kamu bisa masuk sepuluh besar, nanti ayah atau ibu memberikan hadiah atau ada masalah berkaitan dengan hadis atau ayat-ayat Al-Quran kamu hafal juz amma hadiahnya ini kamu hafal hadis arba'in, hadiahnya dan seterusnya. Ini juga adalah sebagian dari pola pendidikan yang tidak hanya dikerjakan oleh kita. Tapi sebetulnya para salaf pun juga pernah mengerjakannya. Para salaf pun pernah mengerjakannya. Jadi memang pemberhubungan kesabaran. Salah satu bentuk kesabaran adalah dengan berdoa. Minta kepada Allah Ta'ala pertolongan, hidayah dan inayah. Agar kita diberi kesabaran dalam Memberikan pelajaran dan mendidik anak-anak kita. Wallahu ta'ala alam.